які об'явилися, що констеляція зірок безперечно вказує на те, що король Владислав мав здолати величезну темну силу. І нарешті п'яти. Звабливі виспіви венеціанського посла Джованні який прибув на королівське весілля ще тирішній зими. І хоча Владислав почувався так зле, що навіть відкудав з тижня на тиждень прибуття до Варшави нової королеви, венеціанець все ж пробився до короля, скориставшись з давньої їхньої приязні, яка почалася ще 20 років тому, коли Владислав подорожував по Європі. У Венеції Джованні Т'єполо був приставлений до польського принца-комісаром Купецької республіки. Вмів показати всі приваби цариці Адріатики, і тоді заволодів податливим серцем майбутнього польського владці. Цієполог привіз наказ Ради Десятьох повести пертрактації з польським королем. Чи не зміг би той помогти Венеції, оголосивши війну туркам? Посол обіця 800 тисяч талерів привіз листи папи Климента і великого князя Етрурії, припів селяко вихвалену військові таланти Владислава. І це так на короля, що він, незважаючи на всі наслідки тяжкі й небажані, без сенату й сейму, не пробуючи випросити в канцлерів Великої Печаті Коронної й Печаті Великого Князівства Литовського, приватно задекларував війну, поіменував полковників і капітанів, розділив між ними 80 тисяч дукатів і звелів вербувати німецьких найманців. Власною грошею короля не було. Тієполо теж тільки обіцяв щедро, а розв'язувати гаман Венеція не квапилась. Тому Владислав попросив королеву вкласти в задуману справу власні гроші. І та не змогла відмовити і видала двісті тисяч, щоб показати свою велику досвідченість у мистецтві Марса. Король навіть облишив свої улюблені лови. Щодня одвідував арсенал, перевіряв гармати, муштрував піхоту. Перед Королівським палацом було розбито військові намети, війна була в усіх на Гетьман-конець польський лежав у своїх бродах ще не похований, а вже нас щойно ми прибули до Варшави і ще не встигли, як слід, влаштуватися в уяздові поблизу від Королівського палацу. Мир покликано до Владислава. Покликано вночі, потаємно. Як ми й прибули до столиці і не в зали для аудієнції, а в приватні покої короля. Скупа освітлені лише кількома свічками. Майже без обстави, незатишні і порожні. В покої? куди спроваджений нас, застали ми кількох панів-сенаторів, однак без канцлера коронного Солінського. Всі віталися, мов, рівні, ніби панове браття. Одразу запанували невимушеність, казати б, розмилованість, яка виникає від грубуватої чоловічої одвертості, надто коли збирається стільки людей влади неабиякої, та ще й довкола все пахне владою найвищої. У короля був напад подагри, тож внесено його в кріслі. Руку до цілування дала він утомленої з нехідтю, але погляд йому загорівся, що й почав Владислав мов про те, заради чого всіх нас зібрано. Не доручав тої мови нікому з наближених, говорив сам, виказував подиву гідну обізнаність з правами козацькими. Аж пановий барабаш та караїмович знитямлено зіркали один на одного. Сказав, що відомо йому про тривалу війну на морі. Тут барабаш аж виставив перед своє опасисті черво, мов би хотів заперечити королеві. Але ж не смів, тому тільки засопів ображено. Але він тепер бачить, що людей тих, які діяли всупереч настановам, сеймовим і, може, королівським, ні слід ні карати, ні засуджувати. Бо і все королівство вимушено буде піти війною на султана, щоб попередити напад. В цій війні велику запомогу коронному війську мають дати козаки. Козаки, які найближче дотикаються до турецької сили. Відчувати мають всю загрозу найперші. Тож найперші мають і вийти на море, але не потаємно і без дозволу і в незначному числі, як бувало досі, а силою великою і гаразд спрямованою. У великій війні на морі жде їх не сама тільки здоби і слава, а й милості для козацтва і для народу всього руського повернуті будуть. Мовлячи формалітер по-руськи, через шаблі вашої вольності отзискуйте. Тоді поспитав королю мене, скільки треба для початку спорудити човнів і яке забезпечення на кожен човен потрібне. Знову подивовані були мої старшини, що питають не в них, а у нижчого. Але при королеві малося мовчати. тож Барабаш та Караємович тільки переступали з ноги на ногу та по зітхали. А я відповів спокійно, що для війни великої який намислив його королівська величність, потрібно хоч і сто човнів, на побудови і забезпечення яких треба по сто на кожен. Король зауважив, що сто, мабуть, забагато, бо надто дорого, а й сили козацької нині не досить, адже цілий полк запорозький ще воює у Франції, тому досить буде шістдесят човнів, на які панам старшим, Видадуть з королівської скарбниці шість тисяч талерів, або ж вісімнадцять тисяч злотих. Приготування зроблено в такій мірі, що гроші одразу й одлічено. Ішлося лише про те, хто з нас має їх прийняти. Король, мов би, повір плечем на мене, мабуть, не маючи сумніву, що всі повноваження –